Epistola lui Pavel către Romani Capitolul 16 Vă dau în grijă pe Fibi, sora noastră, care este diaconița a bisericii din Kencrea. S-o primiți în Domnul într-un chip vrednic de sfinți și să o ajutați în orice ar avea trebuință de voi. Căci și ea s-a arătat de ajutor multora și în deoseb mie. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus, Car și-au pus capul în joc ca să-mi scape viața. Le mulțumesc nu numai eu, dar și toate bisericile ieșite dintre neamuri. Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preiubitul meu, care a fost cel din tâi roda lasiei pentru Hristos. Spuneți sănătate Mariei, care s-a ostenit mult pentru voi. Spuneți sănătate lui Andronic și lui Ionia, rudele mele și și mei de temnițe, care sunt cu vază între apostoli. Ei au venit la Hristos mai înainte de mine chiar. spune sănătate lui Ampliat, preiubitul meu în Domnul. spune sănătate lui Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și lui Stache, preiubitul meu. spune sănătate lui Apele, încercatul slujitor al lui Hristos. spune sănătate celor din casa lui Aristobul, Spuneți sănătate lui Ierodion, ruda mea. Spuneți sănătate celor din casa lui Narcis, care sunt ai Domnului. Spuneți sănătate Trifenei și Trifosei, care se ostenesc pentru Domnul. Spuneți sănătate Persidei preiubite, care s a ostenit mult pentru Domnul. Spuneți sănătate lui Ruf, cel ales în Domnul și mamei lui, care s-a arătat și mama mea. Spuneți sănătate lui Asincrit lui Flegon, lui Hermes, lui Patroba, lui Herma și fraților care sunt împreună cu ei. Spuneți sănătate lui Filolog și Iuliei, lui nereu și surorii lui, lui Olimpa și tuturor sfinților care sunt împreună cu ei. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Toate bisericile lui Hristos vă trimit sănătate. Vă fraților, să vă feriți de cei ce fac desbinări și turburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos Domnul nostru, ci pântece lui lor. Și, prin vorbiri dulci și amăgitoare, ei înșală inimile celor les necrezători. Cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur, dar de voi. Și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Dumnezeul păr v va zdrobi în curând pe satana pișoarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Timotei, tovarășul meu de lucru, vă trimetă sănătate. Tot așa și Luciu, Iason și Sosipater, rudele mele. Vă trimit sănătate în domnul eu, terțiu, care am scris epistola aceasta. Gaiu, gazda mea și a întregei biserici, vă trimetă sănătate. Erast, vistiernicul cetății, vă trimetă sănătate. Tot așa și fratele cu Art. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Iar aceluia, care poate să vă întărească după Evanghelia mea și propovăduirea lui Iisus Hristos, potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ținută ascunsă timp de viacuri, dar a fost arătată acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului celui veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor, ca să asculte de credință. A lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie slava prin Iisus Hristos în vecii vecilor. Amin! Acesta este sfârșitul epistolei lui Pavel către Romani.